Маленька птичка перепеличка і аж зітхнув після такої доконаної праці. Ну, і що ж вона робить, та птичка? з нічев'я питає Максим. Борис подумав і раптом відповів, цілком серйозно. Сміється. Від несподіванки Максим аж став, а потім ухопив русявого чубка у жменю і, торсаючи та голублячи його, зайшовся сміхом. Сіренька птичка стрибала попереду них. А вони йшли за нею слідом, вірячи, що вона таки сміється. Максим спостерігав, Як вона вистрибує радісно По сонячних зайчиках В перламутровій мерехкотнєві І думав, То, правда, не перепеличка, Але яке то має значення. Вона може бути і перепеличкою. Головне не в тім. Головне в тім, Що вона сміється. От, брат, А сміється, сміється там аж промінився. Це найгеніальніший вірш, будь коли ним чутий і читаний. І це найбільша будь коли чута правда. сонячна, достеменно, реальна своїм ось таким мерехтливим життєвим тембром, тріумфуюча правда. Сміється від переповненого серця, від надміру щастя, побравшись за руки вони вийшли з перламутрової вулички на сліпучу, сонцем залиту ярмаркову площу і пішли нею. Вони дивилися на буйний, мерехтливий світ, вбираючи його в себе. І так, витріщившись на той буйний світ очима, вони йшли, як по велетенській картині врубеля, по золотій ярмарковій площі, занурюючи босі ноги в гарячий пісок, до болю рідної, прекрасної, благословенної землі. Кінець озвученої книги. ЗАПИС, проведений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих, читала Валентина Дуб, звукорежисер Ніна Рудник, Київ, 1993 рік.